ويالغفير لكم بنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ماشر المؤمنون من عز من Mwenye ujuzi na waja wake, mwenye hikma kwa yale ambokuwa anayafanya Tabaraka wa Taala ameweka wajazake misimu za kujikurubisha kwake Allah Subhana wa Taala kwa aina tofauti tofauti za toa yamekatika masiku matukufu ndani yake ilikuwa ni madrasa imaniya madrasa tarbawiya rabbania Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kipindi cha msimu huu wa Ramadhani ameweka waumini katika hali ya uchaji Mungu kwa kuamrisha kwa mambo kadha kadha wayafanye na kwa kuwakataza Kutokamana na mambo kadha wa kadha wakayafanya saliminatoa iina lillah wakanyanyua mikono yao na wakomtii Allah subhanahu wa ta'ala katika hayo mwezi huo umekwisha watu wakatoka katika mwezi huo منهم سوادا من تخرج منها wa minhum, ahlu ahlush shaqawa man hurima thairaha chuoni katika mapote mawili pote la kwanza asuada suada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie miongoni mwao ambao kwa wamenali shahada ya takwa na kuna pote la pili ambao kuwa ni ashiqia hawakumtui Allah subhanahu wa ta'ala wala hawakutia akili katika mafunzo ambayo kwa yapatikana katika mwezi huo wakatoka mahrumun ambao kwa wamenyimwa khairat zilizopatikana katika mwezi huo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asitujalie katika almahrumin Allah katika miongoni mwa mambo makubwa ambayo kila nafsi ya muumini aliyekuwa katika mwezi huo wa ramadhani akiamiliana baina yake na mula wake akiamilia akiamiliana baina yake na waje wenzake wa alikuwa na sifa ya as ukweli ukweli baina yake na mola wake, ukweli baina yake na waja zake mwezimu subhanahu wa ta'ala akahimiza na akakukoteza jambo hili ya ayuha alladhina amanu taqullah Allah kunu ma'as salikin enyi wachaji mungu enyi waumini mcheni mola wenyu kwa kufanya yale ambokuwa amewamrisha na kwa kujieka mbali na yale ambokuwa amewakata zeni wa ma aswadikin. pamoja na hayo muwe pamoja na aswadiqin aswadiqin wamefasiri wanachuoni chuoni wa tafsir humul ladina stawat bawahirahum wabato, wabawatinahum ni wale ambao kwa bawahir yao halio ya kivahiri ya afikiana na kulingana na hali zao za kisiri nyeo zao zimejaa imani viungo vyao vikawa ni vyenye kueleza hilo kwa kutenda yale ambokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewamrisha na kwa kujepusha kutokamana na yale ambokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyakataza hata kama wukua, ni vitu ambavyokuwa ni mubah katika mwezi wa Ramadhani Wakawa ni wenye kujepusha asema wanchooni ibn al-arabi rahmatullah alayhi wa hadha al huwa al walghaya wal ilayha al-muntaha qaulihi yakun ni wale ambao kuwa udhahiri wao walingana na undani wao hawadhihirishi jambo wakaficha nyingine katika nyoyo zao hawasemi maneno wakienda kinyume kwa vitendo vyao hasha wakalla fa inna hadhi sifa asema hakika bila ya shaka sifa hii ya ukweli yertafi biha nnifak fil aqida ni yenye kuondosha niFAq unafiki katika nyoyo ya mwanadamu sifa hii ya ukweli ni yenye kumpelekea mja kuutakasa moyo wake Kutokamana na sifa za nifak walmughalafata fil fi'li wakadhalika ukweli wampelekea mtu Kutokhalifu katika matendo yake ni mkweli katika moyo wake ni mkweli katika matendo yake wasahibu hayu qalu lahu na mwenye kuwa katika hali hii huitwa ni as asema kadhalika mwanachuoni Abdurrahmanu Rahman Nasir Asidi As rahmatullahi alayhi katika kufasiri maana ya sidqi ukweli ambao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha humul ladhina aqwalu hum sidqun as-sadiqun ni wale ambao kwa maneno yao ni ya kweli maneno yanayofikiana na maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala huo ndio ukweli Maneno ambokuo yuko mbali na alokataza Allah Subhanahu wa Ta'ala huo ndio ukweli wala si kutafuta rob zawaja asema wa wa ahwaluhum la takunu illa sidqa na matendo yao na hali yao haiwi illa ni ya kweli wakawa matendo yao ya yanafikiana na maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala huyo ndiye mkweli Hakawa kwa kwake hakiacha ila kwa qala allah Tabaraka taala kwa ni mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amesema kadha huyu ndiye mkweli khaliyatun min alkasal walfutur matendo yao yamesalimika yako mbali Kutokamana na uchovu Kutokamana na uvivu katika yale kuwa allah subhanahu wa taala ameuamrisha minal maqasid asayyaa wal futur wasalamatan minal maqasid asayyaa wa kaanu wenye kusalimika kutokana na makusudio mabovu mushtamilatun ala al ikhlasi wa niyya asaliha matendo yao yadhirisha kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala na kumsafia nia fa inna as-sidqa yahdi ila al birri wa innal birra yahdi ilal janna. mtu hali yake akiwa ni mkweli basi ataelekea katika wema ataelekea katika bir na hakika yabir, ya bir yahdi ilal jannah ni yenye kumpeleka mja kuelekea katika pepo rahi ya Allah subhanahu wa ta'ala sifa hii ya ukweli yapelekea katika bir wa ma adrakumul je litawajulisha ni nini hii jambo ambayo kuwa ni bir wema sifa moja Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala ameitumia kuwapelekea waja wake katika wema qala Allahu tabarakata'ala laysal birra an tuwallu wujuhakum tanabahini zingatieni si wema tu kuelekeza nyuso zenyu بل المشرق والمغرب وبند والمشرقي نا وما katika ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين نيمباي kuwa اتكيمؤمني الله anaistahiki kumwabudu na kumtui katika aliyomwamrisha na akawa ni mwenye kusadiki siku ya kiyama kuwa atakuja simamishwa sima, na kuulizwa kusiana na matendo yake na akaamini vitabu vya vi Allah subhanahu wa ta'ala na hasusan al-Quran ambao ndiyo ndio hudan lilmuttaqin na akawaamini mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala محمد صلى الله عليه وسلم امbae ndiye uswa lakad kana lakum fi rasulillahi الله akawa mwenye kuamini yale ambokuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha aamini wa aqamas salata wa ata azakah baada ya kuwa moyo wake ukawa ni mwenye imani ya yale ambokuwa Wakadhalika na vyungo vyake matendo yake yakawa ni yenye kudhihirisha imani yake faqama as-salah ni mwenye kusimamisha swala tuswala ibada Allah ni arkan au ni nguzo ya jengo hili la uislamu ambaye atakosa kuswali ambaye ataipuuza hii ibada ya swala akaifanya kuwa ni ibada ya msimu fulani ni ibada ya masiku fulani Hana fungu katika uislamu hana sehemu katika uislamu walikuwa maswahaba ridwanullahi alaihimajma'in hawaoni tendo katika matendo yenye kumondosha mtu katika uislamu kama vile kuacha ibada hii ya swala ibada Allah na katika kudhihirisha imani yake akawa ni mwenye kutoa katika yale amba kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa waqamas salaah wa, -sala, wa ata walmufuna bi ahdihim itha ahadu na mkweli ni yule mwenye kutimiza ahadi ambazo kuwa iko baina yake na Mola wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amechukua ahadi kubwa kwetu sisi kuwa hatutomwabudu ila yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala Mbona watu fama balu nnas yashirikuna billah wahum ala ilmin mbona ya watu ni kuwa wanamshirikisha allah subhanahu wa ta'ala na ilhali wanajua wameenda kuabudu asiyakuwa so allah subhanahu wa ta'ala wakanyenyekea asiyakuwa allah subhanahu wa ta'ala wakamtegemea asiyekuwa allah subhanahu wa ta'ala mikono yao kuwalilia asoku allah subhanahu wa ta'ala kuwataka msaada na kuwataka kinga ahadi mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amechukua nasiiabudiwe illa yeye peke yake Walmufuna bi ahli allah itha ahadu Wakweli ni wenye kutimiza ahadi iliyokuwa baina yao na allah subhanahu wa ta'ala ahadi iliyokuwa baina yao na waja wenzao wamemwamini mtu wakamsalimishia wakampa pesa taslimu wakampa hati wakampa umiliki wakampa uwakili wa jambo fulani yatarajiwa kutoka kwa, kutoka kwako kwa ayyuhal mu'min ewe mwenye kujita mu'min uwe mkweli katika ahadi uloweka baina yako na waje wenzako mabalu ahwali nas mbona hali za watu si zenye kudhihirisha ukweli ahadi nyingi ambazo kuwa watu wamekabidhiwa haija kwamba asubuhi ila wamekua ni viongozi katika khiana wamekua ni wamstari wa mbele katika kukhalifu kana kwamba hakuandie ule wajana, wa jana ambekuwa alipewa ahadi ibadallah Allah, Allah. mcheni mwezi Mungu subhanahu wa ta'ala hakika ahadi sitakuwa nzenye kuulizwa walmunfununa bi ahli llahi idaahadu wassabirina alal ba'sa wa barra. wakweli ni wenye kufanya subra katika alba'sa alba'sa wingi wa ba's alba'su ni shida ya aina ya yote ambayo kuwa yamfika mtu mwezimu subhanahu wa ta'ala ameamrisha waja wao ni wenye kusubiri na wa na maradhi ambazo za zamfikia mtu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha tuwe na adabu tuwe na hishma kwa yale ambayo kuwa atuamrisha tufanye subra katika hali zozote zitakazofika na sabr ni mtu kumkimbilia Allah Subhanahu wa Ta'ala pasina kulalama pasina kulalama bali amwasilishe Allah subhanahu wa ta'ala wendeye mwenye kujua hali yangu umenipa mtihani huu ni kwako wewe ndiye amekuwa nakimbilia, kuniokoa na kuniondolea hii ndo hakika ya sabr wasabiruna fil ba'sa wal na wale ambao ni wenye kusubiri katika hali zozote zitakazowafikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisha anasema ulaika humuswadiqun hao ambao kwa wamekusanya hali hizi hawa ndio wa kweli ulaika humulmuttaqun hawa ndio wachaji Mungu kikweli kweli Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala kwa mambo haya mawili amekusanya sifa nyingi ambazo kwa ni zenye kumtengeneza huyu mwanadamu Ibada Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuonyesha sehemu ya Sidqi ukweli ametaja wajawema ambokuo walikuwa ni wakweli licha ya cheo au vyo vikubwa ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwapatia laqad atana Allah Subhanahu wa Ta'ala ala asfiya'ihi tana anharra Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewasifu alochagua miongoni mwa manabii kwa sifa ambazo kwa ni nzuri qala allah tbaraka wa ta taala an khalilihi alayhi salam asema tbaraka wa ta taala kusiana na al khalil ibrahim wa adkur fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya taja katika kitabu ibrahim alayhi salam mtaje -ja katika kitabu kwa انه كان صديقا نبيا حقيقه alikuwa ni بين baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala baina yake na waje wa Allah subhanahu wa ta'ala lichayakuwa alikuwa ni nabi kisha Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika alipompa wana asema falamma atazallahu wama ya'buduna wa kullanjalna nabia na alipojia kambi na yale ambao kwa jamaa zake walikuwa kuyaabudu kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala Mwezimu subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kumpa mauhiba akampa wana wema wa Yakub mwanae Ishaq na mjuku wake Yakub wa kullanjalna nabia kicha Mwezimu subhanahu wa ta'ala akawafanya kuwa wote ni katika mitume wa kullana j'alna nabia wa wahabna lahum na tukawafungulia milango ya rahma zetu Wajaalna lahum lisana sidqin aliyya kizazi cha ibrahim alayhi salam kadhalika mwezimu subhanahu wa ta'ala akawasifu kuwa walikuwa ni wakweli. wenye ndimi za kweli ya hali ya juu Pindi baba alipo alipokuwa mwema aliposimama kwa kuwa mwema na mkweli Mwezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa wana walokuwa wema. Je, ndivyo hali ilivyokuwa katika majumba yetu ya kurejelea wewe mlezi? Ya kurejelea wewe baba. Je, ni mkweli? Je, ewe mama, ni mkweli ili upate kadhalika. Vizazi ambao kwa ni wa kweli? وكذلك الله سبحانه وتعالى اكم جاليه زياده م وانا مغير واذكر في الكتاب اسماعيل تaje كذلك في كتابه اسماعيل عليه السلام انه كان صادق الوعد انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا امصف الله سبحانه وتعالى مناء ابراهيم ام ابن عليه السلام انه كان صادق الوعد حقيقه ييي اللي كان لمكوي يك بين yake na Allah subhanahu wa ta'ala na waje وكان رسولا نبيا نلشاء hivyo alikuwa ni rasul nabii wa kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala azid kutaja walikuwa wa Innahu kana sadiqa nabia taja katika kitabu Idris alayhi salam hakika alikuwa ni mkweli na alikuwa ni katika manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala hii ni safu ya manabii na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kitaja baadhi na wengine wote kadhalika waingia katika hilo kisha Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika akawataja katika wafuasi wa hao mtume na walio kuwa bora katika safu ya mbele ni sahaba za hao mtume ahsanallahu ta'ala alasshabati alkiram mwezimu subhanahu wa ta'ala amewataja kwa uzuri na kwa sifa njema sahaba za mtume sallallahu alayhi wasallam kwa nini asema allah subhanahu wa ta'ala lilfuqaraa almuhajirin alladhina wa mafukara wa muhajirin walotoka miji yao alladhina ukhrijuu min diyarihim wa amwalihim walofurushwa kutokamana na majumba yao na wa mali yao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awataja kwa uzuri awataja kwa wema yabtaghuuna fadlan min Allah wa ridhwana miongoni mwasifa zao Walipoacha manyumba yao walipo man waliposaliza walipo nyuma mali ambazoikuwa walinyanganywa yabtagu nafadlan minallahi waridwana kwa ajili ya kutaka fadla wema uliokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala yabtagu nafadlan minallahi waridwana wayansuruna Allah wa rasulah, na wakasimama kumnusuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumnusuru mtume wake kunusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mali zao na mali zao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akawapa sifa ulaika humswadiqun hawa ndiyo wa kweli walipoacha majumba yao walipoacha mali yao kwa ajili ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala je katika sisi kunae ambaye kuwa mali yake na hali yake na jambo lake ameiweka nyuma ya mgongo yake kwa kutanguliza ya Allah Subhanahu wa Ta'ala au hali yasema kuwa la hali ni kinyume ya vile Asema mwanachuoni Abdul Rahman Nasir As-Sibli kufasirihi aya kad, haj kad hajaru almahbubat walma'lufat hawawema wema waliacha yale ambayo kuwa wanayapenda nafsi, yanayapenda nafsi yao. Yale ambayo kuwa wameyazoea. Wameacha mambo ambayo kuwa nafsi zao zinamili kwayo Wameacha mambo ambayo kuwa ni mazoea katika mita yao. Ahibal mu'minun yataka watu waeke nyuma wanayoyapenda kama walivyoyaacha katika mwezi wa Ramadhani yatakiwa watu waeke nyuma mazoea mabaya kama walivyofanya hawa wema walotangulia tangulia minadiyari walawtani walahbabi, walkhilan walamwan watakuwae nyuma adiyar usitangulize nchi yako mbele ya haki na dini Walautuani, walahbab na wapenzi wao kadhalika wapenzi wako kadhalika Usiwaweke mbele ya amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wakadhalika lkhillan wal amwal na marafiki na mali mambo ambayo kuwa mtu leo hii anayachelewa sana kuliko amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wenzangu watanionaje wenzangu watasemaje kisha mali yangu itakuwa vipi hizi ndizo nyuduru ambazo kuwa zaekwa pindi amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ikija ewe fulani fanya kadha. E fulani usifanye kadha. Mtu angalia nyuma mali yake, angalia pande wenzake, angalia kushoto na kulia ndugu zake na jama zake Watasema nini? Ibada Allah. Haki na dini hii si kuweka wapenzi mbele ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala wala sikutanguliza mali امل يا الله سبحانه وتعالى واتك هو مقتلي ان الله سبحانه وتعالى تنجل اذا لله سبحانه وتعالى امل بمقتضى ايمانهم وصدقوا ايمانهم باعمالهم الصالحه اسما مولانا الشواني الرحمن النصر السعيدي رغبه في الله ونصره لديني وصحبه للرسول الله ولفعلها اجل يكتاك الله سبحانه وتعالى kwa kuinusuru dini ya Allah na kutaka kusuluhubiana na mtume wa Allah subhana wa ta'ala fahao laihumuswadiqun hawa ndio kwa kweli alladhina amilu imanihim walatenda matendo yanayolingana na imani yao ya kweli wasaddaku imanihim biamalihimuswaliha imani yao kwa matendo ambayo kwa ni mema walibadatishaqah la kwa ibada ambazo kuwa ni mazito kwa nafsi wakawa ni wenye ku dhahirisha ukweli wao kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala bi khilafi manidda al-imani wa huwa kuwa matendo kama vile kupigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya hijra na kusimamisha ibada zinginezo ambazo kuwa Mwezimu subhanahu wa ta'ala ameamrisha hawa kadhalika ni katika watu ambao kuwa Mwezimu subhanahu wa ta'ala wapigia mfano wa kweli kisha akawaamrisha walokuja kuja baada yake baada yao wawe ni wenye kuwafata. Ulaika ulaikalldhina hadahumullah fa bihudahum uqtadi كذلك جئ صلى الله عليه وسلم رغب إلى الصدق وحذر مما يغالف وحذر من ضده مت صلى الله عليه وسلم اهميز جبلوا الـكويلي جبلوا الصديقين واتاحدارشا كتوكمانا ونقييمه شات ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق fa inna sidqa yahdi ila albirri ayyu wa'mini nawahimizeni na wahusieni ninawaamrisha kueni wa kweli kueni wa kweli na Allah subhanahu wa ta'ala kwani ukweli yahdi ila albirri yapelekea katika wema mema yale ambayo kwa yametajwa katika ile aya tuliyosoma na kuingineko Wala, Wama wa ma yazalu arrajulu yataharru hata inda Allahi sidiqa na hata acha mja kujilazimisha kuwa mkweli mpaka atakuwa ni mwenye kusajiliwa mbele za allah subhanahu wa taala na kupewa tazkia kuwa huyu ni mkweli na je kunaayo kuandikiwa uzuri zaidi ya allah subhanahu wa taala kumwandikia mja kuwa ni mkweli nayo ni sehemu inayofuatia martaba ya anbiya mtu akawa ni mwenye kuandikwa katika jumla ya aswalikin kisha akatahadharisha na kinyume chake ibada wa iyyakum wal kadhib wa iyyakum wal kadhib wa wal kadhib na watahadharisheni ninawaonya kutoka maana na urongo kutoka mana na kuenda kinyume na ukweli na utahadharisheni kukhalifu ahadi ya Allah Subhanahu wa ta'ala na ahadi ilokuwa baina na waja wenzenu kwani fa innal kadhiba yahdi ila alfujur kwani uongo wapelekea kwa maovu na ubovu hii ni maana kuwa watu haikuharibika hali zao wala hawakuwa wabovu Matendo yao hayakuwa ni mabaya ila kwa kuwa waliparaga na kupanda mbegu za uongo katika ndimi zao, katika matendo zao, katika matendo yao na katika nyeyo zao. Ndiposa ikawa matendo yao yote ni mabovu. Fa innal kadhiba yahdi ila al Huku watu kukiukana na kurukana na kubadilikiana ni dalili ya kuwa uongo ndio kuwa unatawala njio zao wa inna alfujura yahdi ila nnar ibadallah na wofu utampelekea mtu mwishoni akao ni mwenye kuingia motoni ibadallah Asema mwanachuoni al-Qurtubi hakun man fahima anillahi wa aqila anhu ni haki juu ya kila ambaye amemfahamu Allah Subhanahu wa Ta'ala anachokitaka na akawa ni mwenye kuwa na akili na kufahamu na kuelewa yale ambokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwamrisha ay yulazima alazimiane afungamane na ukweli fil katika maneno yake wal ikhlas na katika matendo yake ayatakase ni haki juu ya kila ambekuwa amemfahamu Allah subhanahu wa ta'ala amrisho yake na makatazo yake ajilazimishe na sifa ya ukweli awe mwkweli bainake na Allah subhanahu wa ta'ala na wala asinfiche Allah subhanahu wa ta'ala faman kana kadhalika kwani ambaye kuwa atakuwa kadhalika lahika kalil abrarr wasala ila ribal ghaffar atakuwa ni mwenye kuunganishwa pamoja na wale ambao kuwa ni wema katika waje wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na mwishoni atakuwa ni mwenye kuridhiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah kana kwamba hali za watu zasema kuwa nje ya ramadhani hamna ukweli wa aina yote Ndiposa hali zikawa zenye kudorora na kuharibika watu wakarejelea mambo maopo ambayo kuwa nafsi zao zilikuwa zimewazoesha mambo ambayo kwa sheitani alikuwa amewanakilia na amewaambia wawe ni wenye kuyafanya jamani yatakiwa tu wa kweli kama tulivyokuwa katika ramadhani watu walikuwa ni wa kweli na Allah subhanahu wa ta'ala watu walikuwa ni wa kweli baina ya wao kwa wao ikawa ni sababu ya khairat nyingi zikapatikana katika mwezi huu wa ramadhani yatakiwa baki ya miezi kadhalika waja kadhalika nao wawe ni wa na wenye kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadallah. Hii ni siku miongoni mwa masiku matukufu. Na siku miongoni mwa masiku makubwa katika tarehe ya Uislamu, siku ya idi Ni siku ambayo kuifuata baada ya watu kutekeleza ibada kubwa ya kufunga, kama vile idi ya pili yafuata baada ya watu kutekeleza ibada kubwa ya haji Allah Subhanahu wa taala akawa akawapa ruhusa waja zake wawe ni wenye kushukuru na kumhimidi Allah Subhanahu wa taala na kumtukuza na wakawa ni wenye kusherekea katika siku kama hii sherehe ya Kiislamu Inayo mipaka ni sherehe ambayo kwa yaandamana yaambatana radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala sio mlango wa kufunguliwa watu kuparaga kumwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuhalalishia at vyakula ambavyo kwa ni vizuri na mavazi amba kuwa ni kihishma na mienendo ambayo kuwa ni ya watu waongwana Mavazi haya tusiyavue kwa kuwaiga wasokuwa na hishma wasokuwa naungwana ambao wafanya mambo ya watu wanyika au watu wa kishamba kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala ibada Allah ni ushamba na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kusimama katika mipaka yake Allah subhanahu wa ta'ala huo ndio ungwana haitakiwi mtu katika siku kama hii na masiku mengine awe ni mwenye kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala Ibada Allah. Kwa haya machache ambokuwa tumeyataja ni kuelezea hakika ya hali ya watu ilokuwa katika Ramadhani. Yatakiwa tusuhubiane nayo baki ya maisha yetu. Tuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atukitimishie kwa khairi na tuunganishe pamoja na wale ambokuwa amewanemesha nabiyin, wasiddiqin washuhada wasalihin wahasuna hasuna ulaika rafika ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل قنوق بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا